s a berlini években ugyanúgy. Így lett a nagypiac és a tündéri Rédei Kert után, most Abfelbaum Ádám kedvenc barangoló, s borongó tere, a lenyűgöző Tiergarten. Mert ekkora az urbanisztikában párját ritkító roppant zöldülést, az egykori brandenburgi vadaspark képes csak mutatni tavaszonként.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 A propagandaminiszter pedáns útmutatása szerint filmezik le a húsz rabszolgavállára emelt, de kerekeken vontatott, 24 méter szárnyfeszt távolságú s arany horok keresztel díszített platóról elrugaszkodó birodalmi sast. S nagyváradról épp ideért Münchenbe, amíg csak nyolc éves részpali is.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 az öt fölött meg az eszeszrúna dupla villáma. Ma keresgéltem a vágószobában, s fölpiszkálták kíváncsiságomat a hiradókból kinyírt hulladékok. Így Ludzi Ferdinánd operatőrt megkértem, olyan nitteket nekem, hogy jók legyenek valami alternatív május elseje filmhez. Orrát turkáló gyerek bámulja a szvasztikát.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 Konspiratíve, mert csak holnap lesz nyilvános. Németország oroszokkal megkötött alkuja. Békepaktum a meg nem támadásról. De van egy szupertitkos záradék, akkor honnan tudja? A befolyási övezetekről és azonnali intézkedésekről pontokba szedve. Egymás közt felosztják és két kétfelől lerohanják Lengyelországot, aztán a Baltikumot.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 Miért is hullad érdektelenségbe minden ötlete és javaslata? Most éppen négyi felvétel céljából szálltak a Házelhorst negyed fölé egy dupla szárnyúval, és Orsiék is pontot időztek. A birodalmi kísérleti lakótelep ötszintes, erkélyes szalakháza, tizenegyfogú, fésű, egy út elágazásban. Nyíló, meccső olló, pengélyi közt. A raposka kárliék odautaztak nagyváradra, Hogy tudósítsanak nagy magyar ünnepünkről. De megírták nekem is, Hogy a legfőbb hadurat virágeső és ujjongás fogadja a főtéren, és a slep dermedten vár. Harsan a kürt, monul vigyázmenetben egy zászlóaj,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 de érted, hogy miért téveztem folyton? Hogy szívesen megörökíteném az én szülővárosom hazatértét, engedjem már el, hadd menjünk oda. Harmadnap váratlanul igent mondott. Izgalmas, idegenrendészeti hírek jöttek, s jól fényképezhetőek. Ennél többet talán csak Nudzival közölt. Örültem, Léni megengedte. Mehettek nagyváradra forgatni.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 Göbbelsz is rendezőnek képzelné már magát. A rejkzták bábművészeként rángatom figuráim a dzsinóron, míg Göring fehér uniformisban egy agancsos, ülő szarvas szobránál harminc pilótával feszít. Bocsáss meg, uram, megzavarhatnálak? Lucifer szólásra emelkedik.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 te bátorkodsz figyelmeztetni engem. Úgy van, arra, hogy az következik, mit elképzelni tán még te sem tudhatsz. Nekem nincs tárgyalni valóm veled. Nem gyúlsz késő haragra, hogy az ember mivé torzított a vonzónak szánt elzülött eszméit? Hogyhogy hogy nem tombolsz? Shut up! S megriadnak az angyalok. Kiszáll apfelban a Potsdamer placon, az ötlábú villanyóra mögött, s fejben filmez, hogy majd előhívhassa 50-70 év elteltével is. Fürtökben kecmergő villamosokkal tetézett tolongó körforgalom. Róte Farina kölni hirdetéssel fordul egy nyitott emeletes busz. Kaiserhof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 hogy bevesse magát a Tiergartenbe. Mint váradon, mikor kigyalogolt a városközpont klasszicizmusából és a szecessziós paloták közül a piacon s a majdani gettón át a rédei kertbe. Ott bolyongott, aztán a Rulikovski temetőben. Anyjának szülei nyugszanak ott, a Berkovics kriptánál van a sírjuk.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 s ameddig a szem ellát, földön kívüli élettelen táj a fal vonzás-taszítás körzetében. harc harckészültség ez itt kihalt. Egy kártágós sivatag, senki földje, forgószél homokkal, agyagporral. Elmocsarasodó vidék esőben. Pocsolyák közt dudvában gázolnak. Az aggastyán költőt, aki idősebb még nagyváradon meglátogatott poétánknál is, egy rozzant fotelhez kísérik, az összegrafitizet berlini falnál. Feltörő emlékek elől takarja rémülten arcát. Odébb lakókocsik, cirkuszi sátor, trapézon leng fönn egy artistalány.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 Neki zsidó soha nem térhet ki eléggé. Ezt Ádám szüleire értette. Mikor a kisem tért öreg apjáig, hivatkozva a ragályos gyermekbénulásra, a szőlőbirtokukra vitték ki féltett unokájukat, Juriskát, és ott csukták karanténba, ahol mégiscsak megkapta a kórt, akkor dzsinalármázta föl a várost, a babonás zsidók bűne miatt.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 S mert az eső elállt, egy konflis fedelét lehajtják a városkapunál, amely fölött egy ügyetlenül font, örökzöld gírland az váltást hirdeti. Egy svenket most a torony lobogóra az ergetollas vágókép legyen.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 Te, Ádám, nincs valami ötleted? És fennakad Juliska tolószéke a járda szegélyen, de szava is. Elárulom, miért képzeltem Ádám meg nem látogatott szüleinek lakását ide a szécsényi térre. Mert épp erre laktak részpalijék, és innen nézték az édesapjával a lovas tengerészbe vonulást.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 Éva visszakiállt a sarokról még, édesanyádékat csókoltatom, és neki csak erről jut eszébe az, hogy ő nem érdeklődött egyáltalán a lány apjáról. Mi lehet Ervinnel, aki az idegenrendészeti hisztériára mindig rálegyintett, ugyan magától lecsillapodik. Az ortodox zsinagógával szemben,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 Pár napja Kolozsváron találgattam, nem hajszolták e épp ugyanekkor, és ugyanígy taúbelt, Balla Zsófi édesanyját. S mely utcákon, hová? Vagy aznap még már a maros szigetről a családját, Kamenyeszpodolzba? Bringára ültem, és a szamos bokros túlpartjáról a konyhába lestem.